unha trampa de odio e desesperación reservades un cuarto dentro dunha de prisión cuarto con luces brancas con almofada e colchón con arrecendo a candeas pero que canta O cristal non deixa ver Do cárcere máis salón Non deixa ver Os seus mouros Nin as reixas Mira, baixamos un poquitinho A música de Xex E vamos a falar cunha pintora Unha dona Que a miña gusta moito como pinta Sobre todo, esas reportaxes Que fai de mariñeiras de mariñeiras eh? Eh, collendo ameixas os croques todo eso que se recolle na ría é unha gran pintora e fai moitas gracias porque ela, ten na súa foto ten a rosalía tamén con varios colores, como se fora mariñeira sí. así que vamos a dar as boas tardes a Irene Silva Irene, moi boas tardes Moi boa tarde, vende aquí, vende a miña ventana atlántica, para vos. Y Irene Silva Xiráldez, non? Si. Si, si, si. Benvida, moitísimas grazas por atendernos a, eh, a vos, por convidarme. Te és, ademais, un, un grande convidado. Eh, Eh, persoas, amigas, que na na páxina página de web, na páxina do Facebook apareces aí con un tal eh, Alonso, Alonso Montero ah, de... Sí <risa> Mira, a verdad que foi un encontro inesperado, é o que tenga vida, sabes, que andas así por os camiños siempre sí. te atopas así nos cruces con, con personaxes e un deles foi Alonso Montero a través dunha amiga miña mm me lo perena que así tamén unha unha inquieta, unha muller moi inquieta con ca eh, que fago moitos proxectos. É uh -huh. eh, moi amiga de Alonso Montero, por uh -huh. iso me ves con por, por iso me atopei con el. Aja. Uh -huh. Pois é un grande amigo noso, eu, sí, ademais, eu que a pesar da idade, a pesar da súa idade, sigue tendo moitísima lucidez. Eh que continue tendo, aclaro Oye, por moitos anos. Mira, eu este este ano nas letras galegas o 17 de maio fomos eh, os actos oficiais eran en Lourenzá. Claro. Si. Sí. Bueno, entón a mi esta a miña amiga que está facendo unha reportaxe de persoeiros, unha reportaxe fotográfica, eh, está eh, empezou con Alonso Montero. Uh -huh. Entón Eh, fomos con él, fomos convidadas por él a que ele iba a dar eh, unha conferencia no acto oficial nas letras galegas. Mm -hmm. Salimos de aquí de Vigo ás sete meña da mañan. E ele, como unha rosa, el porque ven, vive solo, bueno, creo que... Eh, e viña, vamos mais fácil ca, ca, ca, ca que moitos que que lle llevan 20 anos, eh? Ostras, Impresionante. Pues... Parte, que, es que unha lucidez, pero que algo increíble. A parte fresco, dinámico, sabes así cunha, cunha inmediatez de chispa, a parte, que pres... é moi coqueto Alonso Montero. Sí. Me encanta, me encanta, un é un personaje moi interesante. ademais sabe vestir, sabe vestir pa súa idade, sabe vestir olé. É un conquistador sí. Sí. Eh, Que é eh, un conquistador E eh, despois, amén, porque eh, a, a sabiduría esta que ten Este tipo de, de personas ¿no? Que teñen tanto vivido Toda unha experiencia vital sí. Sempre dende a investigación Sempre dendo compromiso Sempre, uh -huh. eh, sempre en, eh, en activo E eh, intelectualmente entón, é, é algo, é unha riqueza eh, Vamos Inabarcable Bueno moi ben. Moitísimas gracias por axudarnos a, a dar a conhecer un pouquiño máis a este grande escritor noso, un, un, un grande da, das nosas letras pero eh, queremos presentar a todos os nosos ointes a túa faceta a ah, creadora, sí? pintora mariñeira, logo entón sí. sí, bueno, sí, a ver eu máis que a pintora mariñeira son aldeana eh, pero eu, eu, eu eh, son aldeana que teño vistas ao mar, sabes? Vale. <ríe> si sintas, <ríe> entón, pintas pintas entón, actos nuspuranchos. Teña esa doble compoñente, pero ser census aldeana. Mm. Bueno, eh, pero bueno, pero a min o que toda a miña iconografía está é a é muller galega, sí. tanto en tanto en unha actitud de traballo no mar, como na terra, como eh na música, sabes, mm -hmm. es, to, to, todos os ámbitos, digamos, da vida representados mm -hmm. a, eh, desde a muller. Bueno, a muller, pero eh, en especial a, a galega, non? Bueno, si sí, a ver, a muller galega. Aí, aí, aí, xa, poste, xe, xe, atributo, ten que ser, sí. <risas> eh, eh, pero que pasa que é xe unha condición eh, eh, inherente, eu unha outra maneira de ver as mulleres É, non pode ser é que non sexa galega porque a miña mirada é absolutamente galega, non teño outra, é que claro. teño. É que, é, é que eu un poñoyese ese, ese arxetipo de galega polo feito de que é salientable, sí. non non non porque por desmedecer as demás mulleres, non, no. é polo feito no, de que No, por suposto, sí. é... porque a min a veces eh, perdíme Ah, pero por que non pintas outra cousa? Porque non me dá a gana. Aí, aí, aí. Porque non me, non me... Digamos, é a miña pequena aportación, digamos, a cultura, a tradición eh, galega. Sí, a través do meu traballo poder reivindicar eh, pues, iso, a cultura, a tradición, a través do meu traballo, pero... Eh, fago porque quero e fago conscientemente, é uh -huh. unha aposta miña vital que se recoñece a través da miña obra, uh -huh. o que somos os sí, as galegas. Uh -huh. Porque hai unha hai unha pintura túa uh -huh. que unha muller galega que moitos nola representan dunha maneira pero moi moi sinxela, moi como se fora analfabeta. Eh, eh, que van, a, a galega non é alfabeto. todo o contrario, sí. eh, contrario vai cu, cu seu pano na cabeza ben apañada e é pintada así como de lado como aquela señora que vai eh, cara ao mar que vai a traballar sí. e esa fotografía eh, é preciosa Verás, eu quería que me falaras dunha cousa interesante que me parece que ti te vexes algo que ver. Nos queremos moitísimo a unha grande amiga que se chama mmm, Xina Vega. E me parece que eh, ti, ti ti vexes algo que ver nos premios que, que, que, sí, que, sí, que se fixeron sí, na Diputación. Sí. De a entrega de, sí, de premios literarios hai unha voz. a Porque iso é un proxecto que surde desde a Diputación de Pontevedra mm. eh, como manifesto de Souto Mayor, que foi un encontro de mulleres da escrita para mm. reivindicar eh, mm, o que vencendo sendo eh, a, o posicionamento, a representación, mm. a visibilidade no ámbito literario nacional en xeral, non, sí, non sí. porque ser galego, pero sí que surde de de Galicia na que estaba el eh, Resina, bueno, eh moitas outras eh, eh, mulleres da escrita galega uh -huh. e dentro desa, de digamos, desse de proxecto que é o Manifesto de Souto Maior, a Diputación organizou estes premios para recoñecemento de mulleres comprometidas e eh, coa igualdade, coa lingua, coa cultura estaba Rosina Vega estaba tamén eh, Ester de Carro de Guas alessandra eh, María Aleixandra no? mm. eh, Eu aos premios que llevedo foro unha, unha pequena escultura policromada eh, creada por min que a María Viñal mm. eh, que ven a, a a Escola de Souto Mayor de, de Igualdade uh -huh. e a Escola de María Viñals. Uh -huh. Entón, por iso, esa representación en esa pequena escultura policromada. Uh -huh. De cerámica. De madeira, madeira, ah, madeira. Por iso, por iso, che pregunto. Ah, ah, ah, ah, ahora, a creación artística unese ah. o que veñen sendo tecnoloxías... Eh, modernas, sí. que ven sendo recorte láser, entón, bueno, ti faz unha silueta, sí. pero traballala, pero, bueno, logo, con, con ese apoio da, da tecnoloxía e un recorte en láser, e logo eh, vai policromada, uh -huh. e así como unha pequeniña pintura, pero sí. esculpida. Muy, muy, muy, muy. Pero, muy, muy son perfecto. inventos, eh? hai que facer, eu faco moitos inventos. Uh -huh. <risas> hai que inventar, para iso eres galega. Eh... sí sí sí <risas> bueno, eh, eso ten que ver moitísimo coa creatividade no, porque mm, precisamente cos grandes sí. eh, eh, escultores algúns deles tamén mm, te, se dedican a algo moi especial como por exemplo enna Ferro que, que ah, ten sí. unha creatividade sí, sí, fantástica sí. Bueno, con que... eses zocos ¿no? sí. é un antes e un, un despois sí. da do que ven sendo a Concepción do que son unhas samancas, eh? increíble. Claro, claro, claro. a, a verdad que sí, a verdad que sí. Iso foi, a mí me parece, me, un proxecto maravilloso porque son unha familia parte de mulleres. Que eu eu tive unha sorte de coñecelas a ela, eh, sobre todo as irmás, que son as que fan así máis feira ahora, sí. en o Culturgal, sí. que é unha sí. feira de, da cultura galega sí, sí, que estivemos. se celebra sí. no mes de decembro en, en Pontevedra. Estivemos, Eu estivemos, participé aí sí. varios anos e coñecinas, pois son de tradición de mulleres sí. de zoqueiras, como sí, sí, bueno, sí, o pai tamén e os tíos, pero as mulleres tamén siempre, ¿sabes? son mulleres fortes, mulleres decididas, molle, de destas que tiran para diante. Eh, mm -hmm. eh, eh, Elena, esa revisión que lle fizho Dios mío, foi volver a que volver a nacer a o mundo da Stoqueira, eh? artesana, artesana que ten recibido <risos> varios premios. Por eso eu facía incapena esa escultura que estaba describindo porque claro, a xente cando ve eso dixe, "pois pues, é unha escultura sí. e, en cerámica e tal", e, no, e eu por eso incidía, digo, "no, no, é que é en madeira e además é unha cousa específica que que por certo que se faga eco a Deputación de Pontevedra e a propia presidenta que entregue esos premios, por al amoros foi Bueno, pues é un Algonroso de... Claro que sí, sí, sí. no bueno, A verdad é que desde, desde a Diputación de Pontevedra o compromiso de da presidenta bueno da ex-presidenta ahora mismo, Carmela Silva foi desde o primer momento eh, unha aposta firme foi, uh -huh. como ben decían outro día, unha travesía na que se foron incorporando uh -huh. mulleres uh -huh. de todos os ámbitos da cultura da creación, da música e demais sí, eh, sí. con ese co significándose desde a, desde a igualdade foi un un unha viaxe moi interesante, moi enriquecedora que esperemos poder eh, indecorar mesmo noutros eh noutros espazos poder seguir desenvolvendo traballos eh, de ese compromiso social tan importante como é a igualdade eh? Muy ben, muy ben Precisamente, bueno, nos no, no en relación precisamente con él a, a, a, a raíz dun traballo que se está facendo cada ano en, en Cambados que é a gala de Galicia AME, sí, que ah. na que participa precisamente aquí un oso, o noso presentador Armando eh, ah, que, ah. Eh, bueno pues, eh, a asociación de Galicia AME de, sí, de Galicia AME a, a asociación que se sí. fai unha gala cada ano, o primeiro domingo de decembro e sí. entonces bueno, pues ela estaba disposta a participar pero bueno, sí. quizás entre a pandemia e outras cousas, eh, pues, non se puido facer últimamente Hola. este ano me parece que se vai a re, a, sí, reanudar, a retomar a retomar, eh, a retomar eh, posiblemente nos poñamos en contacto contigo para que ti ao millor que Bueno, bueno, oye, pero atende, tenemos que, te, eh, te que lembrar, ¿eh? Ay, a no claro momento. que sí. Para notarlo en la senda, eh, eh, tiene que ser nuestra ocasión eh, para conectarnos personalmente, yo... porque somos amigos virtuales. Pero <risa> apunto, que... apunta, primero domingo de decembro Bueno, cuando bueno, sea bueno, la lata completa. ¿qué, ¿qué que no coincide co Culturgal, eh? Pero dices que encambados. Bueno, teño que te... boa anotalo, o primeiro domingo de decembro. Si, sí, Galicia Ame, Asociación Si, sí, Galicia, Asociación Galicia Ame, que é eh, atrofia muscular espinal. Vale, vale. E eh, vais ah, unha gala na que sí, sí, asisten sí. moitísimos artistas, eh, grandes colaboradores que axudan para que esa esa, esa gala pois pues, sí, sí. teña os seus sí, efectos. Sí, ma e y todo o eh, diñero que se recauda colaboración. Todo vale, o que se recauda vai para unha beca de investigación con respecto a atrofia muscular espinal. Por, vale, vale, sí, sí. Pues eso te yo na Xenda. Pues esa, esa es, mesma se... enfermidade a presidenta que se chama eh Abitase Álvarez. Merchi. Merchi. eso, Merchi Mer, Álvarez. Merchi Álvarez. Merchi Álvarez. Ah, ah, no, no a pre sí, a sí. presidenta é unha das que está afectada Nel, precisamente Nel, sí, de AME vale, sí. Bueno, o caso Va, é que... Vale, que... É donde surde a asociación, e donde surde este compromiso por... Vale, vale <risa> sí, sí, Bueno, e sí, sí. había esos negociacións coa co, co presidente pero, bueno, pois pues, aí están, o caso é que continuamos traballando nese aspecto e nos axudamos precisamente dando un pouco de publicidade eh, a, e o que podemos pois pues, nas na nosas posibilidades humildes, sempre... Eh, intentamos que, que, que esos ver, to, te tiña to, todas, todas as aportacións enriquecen. Todas. Pois se facemos. Sí. pequenas, as pequenas Como a fal... veces son as que máis enriquecen. Como falábamos antes de Zocos, sí. hai un cantante vizcaíno que tamén é sí, eh, eh padriño da da asociación, ah, pois lle si. cantante no, cada ano cada no pois, un padriño, non? Fixerlle un agasallo dun Zocos porque llo utiliza poucos verán a inverno vaya Xavier vizcaíno sí. bueno, a verdade é que, que, que é un placer falar contigo é, Irene, xa temos o teu contacto xa, xa, xa non é a primeira vez que te incomodamos pero agora eh, que Miren quería comodo un prar Esescu un, prazer, un cosa, eh, mm, x, a, o mercado de arte de maio que tal en Savaís Moi ben a verdade que bueno, eu participo En, vamos entusiastamente con esta uh -huh. con este proyecto esta actividad de porque es muy enriquecedora, uh -huh. es muy enriquecedora porque formo parte de la organización con esta amiga mía uh -huh. Llevas Lo Perena. Eh, este año eh, retomamos o concepto inicial que que cada artista a atenda ou a tenda, a súa tenda porque uh -huh. con a pandemia tamén que reestruturar un pouco a organización porque polo por das presencias que poden estar anos empezamos ano pasado con eh, un concurso de pintura rápida, rápida sí. uh -huh. eh, que, bueno, ten unha acollida espléndida en un pouco así pequeno eh, en mayo, un domingo pola mañán, en chese decente xente para diante, para atrás, bueno, é algo impresionante. Después uh -huh. tamén participan eh Rapazada y despois o o que hai eh, home, este ano foi a 17, a 17ª uh -huh. edición deste mercado verde de Sabarís. Muy ben. E que xa que... ten un percorrido, xa ten o seu percorrido. Muy ben, muy eh ben. e bueno, Cada ano vamos incorporando pequenas cousas, pequenos detalles para que vayan enriquecendo, pero a base, o importante é a colaboración, a cantidad de artistas que participan, que eh, que temos aí un montón de fieles, incondicionais, e despues cada Qué ano pues, ven xente nova, diferente, incluso ten vindo xente, o pasado veneno xente de Coruña, uh -huh. que eh, son destes que a vim... Mm, e aposto ponerles a cega, son proxectos que salen... que podes facer cousas pequenas que son moi grandes na porta da casa, sabes traer proxectos que moven un montón de, de personas, de sobre todo do mundo da arte, non? Neste caso, que atraes aquí a Xabariz, a porta da tua casa, cercana, é tamén unha forma de achegarte a arte deseito desinhibido dicir, ti, eh, calquera xa chega a un puesto, mira, toquetea mm -hmm. sin sentir o presuízo de se sabes mirar ou non porque non todo mundo vai a unha galería de arte nem un museo pero no mercado de arte ven, ven todo tipo de, de personas que están eh, familiarizadas que teñen sensibilidade máis menos bien, co arte e bien, todas o disfrutan e iso é... Mm, enriquecedor. Pues pois noraboa, parabéns eh, eh para adiante que continue a ver se si se pode espallar eso en outras localidades galegas que, que sea eh, por lo no menos un unha amostra máis da cultura que, que en Galicia existe moita. Exactamente. Sí, sí. Bueno. É, é, é fácil, o que hai é que hai que entusiasmarse, que as cousas salando corazón, então van todas as variantes. Muy bien. Pois moi Irene, Irene. Foi un placer jon a honra terta aquí outra vez nos nosos, oh, no eh, nos nosos estudios. Bi, para eh, ta, para tamén, de verdade. Ben. Un placer como a sempre, encantada de recibir a vosta chamada así inesperada, pero siempre sí, sí. Eh, encantada de. Son os que máis gustan. <risa> per... Sí, exactamente, exactamente sí, Aparte así, sin pensar Como vos también sabéis que siempre respondo que si sí, Entonces bueno, <risa> no, no, no tengo que pensarlo Vale, pues agradecemos pues... mucho muchísimo Hasta otro momento, que tengas pues, un vémonos, feliz verán Vémonos, veémonos, cuando menos O primero domingo de decembro vale. en Campados. Que tengas un Está feliz por... verán Igualmente, luego, muchísimas gracias Un placer, como siempre <risa> Venga, hasta luego eh, eh cando se fai homenaxe a La Mela o día 14 de agosto queridos ointes que se poñan en, en, en marcha que acabamos de publicalo precisamente no Facebook queridos ointes eh, hai un, un correo electrónico homenaxe a La Mela homenaxes o sea La Mela @gmail.com que teñen que mandar un un correo electrónico aí e, e, e apuntarse queridos ointes que teña unha feliz verán, unhas vacacións extraordinarias ata o mes de setembro Eli na na, na platea donde se, donde se cofre todo Ajá. pois temos a Fernando que teñas unhas boas vacacións que, que che sean propicias, viaxa que xabras tú como eh, volves cas pilas cargadas sí. amigas e amigos e tú tamén Xulio vale, gracias Eh, este que este callejón fue Armando Fernández, que siempre os digo, andar a modiño. Y hasta ya to ya hasta septiembre sí. estaremos ahí que otra vez de vuelta, ¿de acuerdo? Pues un aperto muy fuerte para todos.